Не шукайте рок зірок. Багато компаній публікують оголошення про вакансії, шукаючи рок-зірок, -рок, суперменів або ніндзя. Це, м'яко кажучи, не оригінально. Хіба що ваша команда складається з палких фанатів маскульту. Тоді ще такі формулювання могли б бути припустимі. У переважній більшості випадків вони зовсім недоречні. Замість того, щоб думати, як наповнити свій робочий простір рок зірками, краще подбайте про атмосферу цього простору. Усі ми здатні виконувати роботу погано, нормально і чудово. І середовище справляє на результати роботи значно більший вплив, ніж багато хто думає. Зайве нагадувати, що всі ми створені з рівними можливостями і завдяки зірковому середовищу в кожному можна розбудити його зіркові можливості. Занадто часто цей неосяжний потенціал залишається похованим під тягарем незугарної організаційної політики, поганого керівництва, задушливої бюрократії. Розчиніть ці авгієві стайні, і ви знайдете людей, які готові демонструвати дивовижні результати, їм просто треба дати шанс. Не йдеться про п'ятниці з вільним стилем одягу або дні прийди на роботу зі своїм псом, якщо за такі чудові ідеї, чому вам не втілювати їх у життя щодня. Зіркове середовище формується з атмосфери довіри, незалежності, відповідальності. Воно й результатом того, що людям надається можливість усамітнено працювати, зручне робоче місце та якісні робочі інструменти, яких вони заслуговують. Чудове середовище – це середовище, де виявляють повагу до людей, які виконують роботу, і до того, наскільки добре вони її виконують.